Na befut egy telefon egy perc múlva, amikor vége van ennek a Frank Czappa számnak. serint nem I'm gonna break into your heart I'm gonna fall on skin I'm gonna break 04 Nemes Gábort és utána már nem fogok fogadni telefonokat, ha valakinek még van elmondandója, most tegye. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. János Vági Péter vagyok. Szia. Egy teljesen más témát kérdezhetek? Mondhatok? Hogy csak ezzel a témánk... Nem, nincs téma. Jó, ja, nincs téma. Jó, most kapcsoltam be. Besz... Úgy. Jó. Orvosot, orvos etikai kérdést szeretnék kérdezni, mivel te édesapád orvos volt, így gondolom, hát, ha hát. tudsz ebbe segíteni. Van-e olyan, hogy egy orvos mindenféle indoklás nélkül 5 évi kezelés után azt mondja a betegének, hogy tovább nem hajlandó vele foglalkozni, és ez nem pszichológus, nem pszichiáter, hanem belgyógyászat? Hát meg kellene kérdezni az okát. De nem lehet, nem hajlandó személyesen találkozni. SMS-ben. Hát furcsa. Egyébként ki nem zárja, de ezek szerint nem egy körzeti orvosról van szó. Nem, belgyógyászott. Értem, értem. Az ember magában vagy a történetükben keresi az okot, mintha én ezt nem ismerem. Etikailag önmagában ezt szerintem, de még egyszer nem az apám gyerekeként, hanem immáron egy felnőtt emberként, vagy Igen, talán Igen. felnőtt emberként azt tudom mondani, hogy etikailag nem kifogásolható nehéz vele mit kezdeni, vagy az ember szeretné tudni az okát. Így, így van, így van. Vagy, vagy egy olyan dologról van szó, amiről neked tudnod kéne, vagy egy rajtad kívülállók, amely az ő életében jelentkezett, erre csak ti találhatjátok meg a választ. Mm, van egy tipp, egy személyes viszonynak a megszűnése, de, de az nem zárja ki az orvosi Figyelj, szerintem. ez már olyan vizekre vezet, ahol neked igen, kell volna eldönteni, hogy érdemese vagy sem, mert hogyha ez volt egy magánéleti kapcsolat is, akkor ott valaminek történnie kell. Your heart. Your heart. És hát erő saját magam jutok az eszembe, mint hát az esetek zömében, hogy én például hány olyan kapcsolatot tettem szelt, ahol összekavartam munkát és magánéletet, amit nem csináltam rosszul, de nem csináltam feltétlenül jól. És a fal komz down, ennek az ikipoknak. Még egy szám, és aztán az a szószoros értelmében. 01, 71242. Fair black vulture white head hung low, chewing dead meat by the side of the road. His evil breath smells just like death. He takes no chances. He knows the dances, vulture. nullahat egy 7 12 92 először valamiint sziripel ha ja, eddig sziripel akkor most átrabb időben most más... El nulla hat egy hét másodszor nulla hat húsz, három ez jó. Most egészen más számot mondtam. 0-6, <gül> hogy működik az ebben feje. 0 6 Holnap fél nyolctól Hajnal Miklós nyolctól, Györgyjevics, Benedek, fél kilenc előttől Füriyes Balázs, majd kilenctől Márki Zai, Péter, most pedig Nemes Gábor. Vagy jól tudom kívülről a számát, vagy sem. Hát aggódom, hogy akkor valami másik számot hívtam. András néznek, hogy ebben mit szripelne? Azért, hogyha nem lenne muszáj ciripelné, akkor ne ciripeljen. akartam vágni, hogy kívülről tudom a számodat, de kiderült, hogy nem. Valamit elrontottam benne. Egy kilencest hívtam, amire semmi szükség nincsen. Úgyhogy egyszerűen csak sok szeretettel üdvözöllek itten a Kejfejancsi összes kuliszája között, beleértve, hogy azon kevesek közé tartozol, akit hiányolt a nép. Tehát egyébként is gondoltanak megkeresni téged, de azban a röpke telefonban, amit folytattunk a múlt héten, és eléggé el nem nemítélhető módon azóta se vissza visszaelnézés, meg fog történni. De ezt a legfontosabb dolgot jeleztem, és azt gondolom, hogy ha bár te elsősorban nem a férfi híúságodról vagy híres, azért ez egy jó érzés, ha az embert hiányolják. Így van. De a férfi hűságom is úgy, úgyhogy női eh, hallgató hiányoltak? Szerintem alapvetően férfiak hiányoltak, de én már nem emlékszem egészen pontosan. Azt tudom, hogy nem egy, nem kettő, legalább három, hanem több, és azért az már pregnáns valami, és, és eh, én nem nagyon szoktam szeretni, amikor így kívülről próbálnak rám hatni, mert majd én eldöntöm, hogy ki, hogyan szerepel, és egyébként is meg akartalak találni, de aztán eljött az a pillanat, amikor ha másért nem, akkor ezt el akartam neked mesélni, mert ez az embernek jól esik. Egyéb iránt te saját magadat valamilyen módon számon tartod a tekintetben, hogy a szakmai jelenléted az, idő, az, idő, tehát az évtizedek alatt hogy alakult. Van valamilyen saját magaddal kapcsolatos túlzott, vagy hiányérzet annak megfelelő, hogy éppen mennyire vagy jelen beleért, vagy az ember egyszer aztán eljut oda, hogy vajon Tehát, hogy ezek szűkülő és táguló utcák kiszámíthatatlan módon, de azért alapvetően inkább szűkülőek. Így van, szűkül. Tehát nálam két elem is van, az egyik a korom, hogy tehát nyilván, ja, ahogy Itáljon az Azt kérdezem tőled, hogy a korod egyébként, anélkül, hogy itt részletekbe bocsátkoznánk, mm -hmm. de maga a korod, az miben gátol? Tehát saját magad mennyivel élnél mint külpolitikai tudósító másképp, mint ahogy élhetsz az életkorodból adódóan? Hát itt, kom itt kombinálódik azért a, a, a kor és a, a pozíció, tehát a lehetőség azért, hogy ha egy, ha egy komoly közszolgálti rádiónak vagyok a akreditált tudósítója valahol ennek megfelelő elvárásokkal, és ennek megfelelő lehetőségekkel és kötelezettségekkel az egy más helyzet, mint amikor kvázi, hát úgy csinálom, mint ahogy jól esik, ugye, az ember magát is tudja persze ösztönözni, de hát ez nem mindig van. És hát van még egy, azért az, az ide nekem az oroszlánt is, ez, ez, ez most már hiányzik belőlem, bár Korábban is mindig az volt a, a hitvallása, hogy ilyen hülye szavakat használnak, hogy nem az a fontos például, hogy én nekem okvetlenül a kancellárral, a miniszterelnökkel, az elnökkel kell interjút csinálni, hanem próbáljon megkeresni azt a témát, azt az embert, azt a lehetőséget, ami a leginkább ö, fontos, hasznos és, és érdekes lehet a hallgató számára abból a konkrét országból, ahol vagyok. A mai közszolgálatnak vannak tudósítói. Hát őszintén nem nagyon is nem néhány van. A akreditáció tudok. e tekintetben mit jelent? Hát az, hogy, hogy nem csak úgy ott van, hanem kiküldik, mint, mint egy diplomatát, és akkor a, akreditált. Így is van a... számon tartó. Hát nem mind diplomata, de mint kiküldő. Igen, igen, igen, Mondjuk én is magam akreditáltattam magam a spanyol, most ugye varsanálba élek a spanyol kormány mellett, mert itt valamilyen oknál fog a, a, a miniszterelnökségen kell akreditáltatni magadat, de hát ez egy formális dolog, nyilván nem is vagyok Madridban, tehát nem nagyon veszek részt semmilyen állami akcióban. Ami a, az idők változásaival együtt járt, ha egyáltalán bármi együtt jár, egy tudósító, beleértve, hogy ugye te a fél életedet, de inkább a hosszabb időt töltöttél el így, mekkora hányadát alakítja saját maga, és mekkora részét alakítja a megrendelés? A megrendelés nulla. Hát, hát korábban néha... nem volt. Hát korábban az, ez nem így volt. Ne, korábban se volt megrendelés. Hát ez egy, egy, ez egy... A korábban, akkor rosszul fogalmaztam, nem megrendelés, hanem ö, nyilvánvaló volt, hogy milyen eseményekről nem lehet nem tudósítani. Igen, de ennek azért ö, nem mindig, vagy elsősorban nem politikai, hanem ennek egy szakmai igen, volt. Igen, igen, Ez, persze, ez persze. nyilvánvaló volt, hogy mi az, amit, amiről adni kell, de, de én akkor nagyon ritkán fordult velem elő, hogy, hogy azt mondták, hogy most akkor ezt csináljam. Megmondom miért? Az, amit a, a megrendelő tud, a megrendelő háttér tudása a megrendelő információ jó részt tőlem van. Tehát, de azért annak idején Magyar Rádióban, a külpolitikai rovatnál azért a tájékozottság azért meglehetősen nagy volt, és nélküled is tudták, hol van Németország. Ezt igen, de, de amikor életembe először éreztem úgy, hogy azt csinálom, amit akarok, és, és én vagyok a, a, a cár, én, én vagyok ott a helyszínen, és, és, és, és én fújom a passzát. Szeret. Ez Lengyelországban volt, a szolidaritás első Ingen. korszakában. Amikor kimentem egy, egy, magam egy kocsival, és, és azt csináltam, amit akartam, egyszerűen a otthonról nem, nem tudtak érdemben semmit hozzátenni ahhoz, ahogy mit csinálj vagy mit. Nem, az egy más dolog, hogy amikor leadtam valamit, akkor azt mondták, hogy hát azért ez így kicsit túlzás, de igazából nem volt cenzúra, és ebből a szempontból máznim volt. Tehát nem csak azért, mert én egy ilyen puha, a diktatúra puha korszakában kezdtem el dolgozni, hanem azért is, mert... Mert valahogy olyan témák kerültek elém, vagy olyan események, vagy akkor kerültem azokba az eseményekbe, amikor még ebből ezen a téren nem volt igazi állami ö, irányítás, vagy, vagy megoldhatatlan volt. Ne felejts el azért, például egy ilyen dolog, amikor szükségállapot alatt kikerültem Lengyelországba, akkor el tudtak engem érni. Én el tudtam őket érni, hát nem volt telefon, semmi sem volt. Én el tudtam őket érni úgy, hogy az első tudósításomat odaadtam egy ö, ö, lengyel katonatisztnek, aki, a, a, a, aki az egyedüli utas volt az egyébként jár, valamilyen járó vonatokon, és elérkezett. És mondtam, hogy ezt, ezt a, akkor a tévének is dolgoztam, ezt, ezt a csomagot adja le a tévé portáján, és leadta. De ez a szükségálbot alatt volt. De hát nem, nem lehetett velem mit csinálni, tehát nem lehetett nekem mit mondani, hogy hova menjek, Jó, nekem kellett dönteni. Itt most álljunk meg egy pillanatra. Kérdezi, mi volt? Hát másléd volt, annyiszor azért nem lehetett mint mint ahányszor te helyzetbe kerültél, azért ez valami te is hozzátettél. Ma Magyarország és Lengyelország sok szempontból hasonló megítélését az Unióban, sok szempontból hasonló viselkedését az Unióban magyaráz -e bármi, vagy ez egy teljes véletlen? Hát véletlenek a politikában nyilván nincsenek, itt társadalmi folyamatok vannak. Tehát az, hogy Magyarország külön és Lengyelország külön ebbe az irányba ment el, ennek nyilván ö, gazdasági, társadalmi, történelmi okai vannak. De azért nagyon nagyok a különbségek is. Ö, azért Orbán... Ö, amikor csinálta a maga pávatáncát, egyrészt ő pávatáncot csinált, másrészt ő ezt megtehette. Mert kisország volt, egyedül volt, nem nagyon figyeltek rá. De hát ugye ez a rendszer demokráciákra lett kidolgozva, már az Európai Unió kompromisszumokra, szabálykövetésre, jogállamra. Itt viszont most már két olyan állam is van, és ez egy minőségi különbség, amelyik ezt nem tartja be, és amelyik egymást... És kölcsönösen tudja vétózni az ellenére hozott intézkedéseket. Tehát mondom, Magyarország. Mi köti össze ezt a jobb két országot? Miért kerültek ebbe a helyzetbe őket? Ők véletlen -e ez, és ha nem véletlen, akkor mi az oka? Nem véletlen, mert ez a, ez a populista hullám, vagy ez a. Ez a tulajdonképpen egy. egy elégedetlenséget, egy társadalmi elégedetlenséget meglovagoló hullám. Ez, Mi a hasonló ez... a lengyel elégedetlenség és a magyar elégedetlenség között hozzátéve, hogy ez egy vélt vagy valós elégedetlenség, egy a nép által támogatott elégedetlensége, vagy sem? Hogy van ez? Ha nyilván van támogatottsága, különben nem lenne. Tehát annak ellenére, hogy, hogy, hogy ma már, ma már ugye egyik állam se igazán eh, mondható tiszta százszerzeges demokráciának azért Azért nyilvánvalóan van egy bázis, egy társadalmi bázisa ennek, ami, ami viszonylag széles. Lengyelország azért egész más jellegű, mint Magyarország. Hát két dolog miatt is. Az egyik, hogy még jobban ketté szakadt, mint Magyarország. Tehát ugye most nem egyszerűen politikailag gondolom ezt, hanem ugye van egy nagyon fejlett, vagy egyre fejlettebb nyugati, vagy középső rész. Hú, uh, nehéz ezt megmondani. Azt, azt már lehet tudni, hogy, hogy az, a, az a lengyel kisparaszti réteg, amelyik, amelyik, hát persze kezd eltűnni, az de ezeknek az utódai és ezek a kisvárosok a lengyelek. Az a kelet-lengyelországa volt. Érdekes módon valószínűleg valami hasonlóság, valami ö, hasonló történelmi azonosság van a, a, föloszt, a lengyel felosztott lengyel állam határaival. De az orosz része, az a kevésbé, amelyik egy Oroszországhoz tartozott, az a kevésbé és amelyik Oroszországhoz tartozott, vagy Németországhoz később, illetve hát ugye volt egy magyar, vagy ország magyar része is Galícia, az, az egy kicsit fejlettebb. De mindenképpen ez a, ez a dolog tehát politikailag is, gazdaságilag is különbözik, és van még egy óriási különbség Lengyelország, azért bárhogy nézzük, egy, egy hatalmas gazdasági sikersztori. Azért Magyarország ez, ez nem mondható el. Magyarország is fejlődött, de pont azért alakultak ilyen viszonyok, ilyen feszültségek Magyarországon, mert, mert na nagyon széles rétegek a rendszerváltás után egyszerűen nem érezték, úgyhogy ők jó. Milyen sigeszori Lengyelország? Hát gazdaságilag elképesztően fejlődött. Lengyelország volt amikor a rendszerváltás alatt, én ott voltam, ugye 88 és 92 között voltam a Valsóba tudósító. tudósítók, hát akkor ott egész jegyrendszer volt, de jegyre sem lehetett semmit kapni, üresek voltak a boltok, vágtató infláció volt, gyakorlatilag... Az eurót használták, mint, mint, mint valutát, a, mint, mint, mint fix valutát. Hát emlékezhetünk, a, a magyar azok, az a magyar tiattokon... Eurót fiatok, használták 88 92 között? Nem, nem, nem, az ország... Rosszul fogalmaztam. Az euró volt az, illetve de vagy az euró a nyugat, mert már kap, Igen, Én más Akkor Igen, De, de, de, de akkor azt nem használták, hanem... Tehát kimentek, kimentek... Na, ott volt nekem egy szomszédom, aki, aki kiment a, a berlini piacra, ö, ocska piacra, valamit ottan eladott, nem tudom mit, ö, hazajött, volt tíz márkája, és abból élt egy hétig, és utána a következő hétem megint kiment. Mindenki emlékszik rá, vagy talán sokan emlékeznek rá, hogy Magyarországon is a lengyelek árusítottak ezeken a piacokon, az úgynevezett NDR piacokon. Egy várja, jó, csak egy pillanat. Figyelek! Igen. Igen, igen. De szeretném törölni, azért személyes se hívó, és nem a sajtóson keresztül, hogy a béklen nagyra becsülésemet és hálában haladja már, de nem fogom tudni megoldani a holnap. Napot meg nyilván általában is hálistennek az elmúlt. Nem is tudom, két hétenben jó voltunk, kétszer beszélgetni. Igen. igen. igen. igen. Nagyon jó volt a beszélgetés, mind a két alkalommal és De akkor mi legyen a metódus? Mert egyébként most én is tehát épp úgy műsorban, mint egyébként, csak én műsoralt felszoktam menni a telefont, ami másoknál nem jellemző. De akkor az a kérdés, hogy mi a metódus, mert ugye egy valahogy ki kéne alakítani egy rendszert, és én nem tudtam, hogy itt most itt ilyen arányokat kell. De a, a holnapi napnak kizárólag az az akadálya, hogy túlságosan sokat lesz, akkor itt másokkal szemben, mert akkor szerintem... De nem lehetne, hogy a holnapit azt megtejük és akkor megbeszéljük, hogy akkor ez milyen rendszerességgel működhetne? Nem lehet megoldani valaki más Egyrészt egy nem lehet, másrészt már el is meséltem, hogy ő hogy lesz, és akkor egyezünk meg holnap, hogy akkor ez hogyan legyen... jó? Jó, be én. Hát nem, be, én egy egyszemélyes üzem vagyok, tehát itt, itt, itt én harangozok, meg én, ne, én csinálom hozzá a kötelet is. Jó. Holnap, akkor lesz, jó. Jó. És még jó. -re -re -re Rendben, akkor hol? hol Oké, okay, akkor. Ak ak ak ak Oké, jó, és akkor. Akkor majd váltsunk szót a metódusról. Oké. Okay. Jó, akkor holnap kilenckor hívom. Jó, jó, köszönöm. Soha nem kapcsolnám ki a telefonomat műsor közben, sose lehet tudni, hogy mi történik. Itt vagy? Itt vagyok, figyelek. Márkizai Péter hívott engem, és... Uh, Hallottam. Lehetett hallani? Igen. Jó, semmi, semmi extra nincsen benne, semmi olyasmi nem hangzott el, ami ne hangozhatott volna el. Egyébként a tekintetben tényleg egészen más a helyzet, hogy ugye ilyen telefont az ember egy bevett politikussal ritkán folytat, hogy egyébként az ő aránya az én műsoromban más műsorokhoz képes, hogy ne boruljon föl, mert hogy akkor nagyon sokszor szerepel, Kétségtelen, hogy megjelenik ezzel az emberrel egy, egy, egy csomó olyan dolog, ami, ami másoknál nem volt, és egyszerűen csak az újdonságból adódóan, hogy ugye más szempontokat jelenít meg, vagy ki tudja, hogy mennyi idő alatt válik olyanná, mint a többi szereplő. Te láttad azt, ahogy egyébként új szereplők vagy új szereplői a, a politikának válnak sok szempontból hasonlóvá e, a, az establishmentnek? Nem feltétlenül azt kérdezem, hogy szürkülnek, mert ez nem egy jó kifejezés, de bizonyos szempontból nem vélete, hogy az embernek ez jut az eszébe. Persze, hát ilyen is van, olyan is van. Hosszú életem során mindent láttam már. És te magad Elben például kérdezik. azt tapasztaltad, hogy mondjuk rajtad hogyan akartak csiszolni a szó jó-rossz értelmében, mert hogy az, amit te csináltál, az egyébként valamilyen módon nem tetszett annak a rádiónak, amely megrendelte a te tudósításaidat? Köszönöm, Viszonylag szóltál. kevés ilyen visszacsatolás volt. Tehát egy egy, egy tudósítónak az az előny, hogy őt kiküldik, és onnantól kezdve egy, hát, ez túlzás vagy teljes mértékben gyakorlatilag önjáró. És akkor utána vagy meghosszabbítják, vagy nem hosszabbítják meg, vagy hazaküldik, vagy nem küldik az de Abban nem nagyon lehet beleszólni, hogy jó ott mit csinál. Ez egy van men, show, egy egyszemélyes, egy, egy úgy, mint a te. Lehet, olyan, á, az se olyan. A te pályafutásod alatt volt olyan, amikor a tudósítót annak a tevékenysége okán, a velekapcsolatos elégedetlenség okán, amiről adott esetben hogy neked más véleményed volt, de nem te fújtad a passzát szeret, lecseréltek? Hogyne, rengeteg. Milyen? Hát a, persze, de hát ez, ez jó, ez, ez a, ez a Damok kard, mindenki fölött ott lebeg, hát ez nyilván. De te ilyet éreztél? Nem. Illetve ez így túlzás. Ö, ö, ez a kiélezett politikai helyzetekben, tehát előfordult velem, hogy, hogy akkor éreztem először meg a, a magyar belpolitika szellét, amikor egy szerkesztő egyszer csak fölhívott és közölte, hogy most akkor ö, Orbán kolhoz fog menni, ez az első, Ö, Orbán kormány előtt volt, még akkor hon volt a miniszterelnök, ö, találkozni fog akkor ö, oda, akkor ezt ő hangba kéri, és, és így, és úgy, és amúgy, és, és úgy nagy szemeket meresztettem, mert amúgy is hangba adtam volna de ilyen nem fordult elő. Tehát ilyen, ilyen korábban nem fordult elő. Vagy tudta az ember az általános szabályokat, hogy ezt akkor hogy kell megcsinálni, vagy, vagy rábízták, de akkor éreztem először, hogy, hogy, hogy ilyen is van, de azért ez nem volt olyan, hogy ez ilyen húzamosa időt adott volna. Általában amíg az ember ott van a, a helyszínen, addig, addig nem nagyon lehet belé szólni. szóval eh, hát aztán vissza lehet hívni, igen. De ezt velem soha nem tették, illetve hát de, annyiban megtették, hogy volt, ahol nem kerültem ki. De hát ez egy másik történet. És amikor hazajöttél időnként, akkor eh, volt-e beszámoltatás arról, ami tetszett, nem tetszett, hiszen az akkori vezetés az egy nagyon eh, gondos vezetés volt, eh, egy sor dolgot eh, megjegyzett, írt, és nem feltétlenül politikailag volt, hogy szakmailag az ember szembesítették a korábbi tevékenységével. Ez egy fura dolog, hát azért végül is a, a tudósító életem nagyobb részét azt, azt már a rendszerváltás után érte. Tehát én tudósító rendszerváltás előtt Berlinben voltam, és a rendszerváltás alatt voltam Varsóban. És ahhoz képest viszony, mondom, viszonylag kevés visszajelzést kaptam, és később pedig, hát amikor ugye én 11 voltam a, a Királyi rádióba, ahogy ezt ma mondják, én a végén már azt sem tudtam, kik a főnökem, nem is beszéltem velük, nem is láttam őket. És végül is azért maradtam csak kint, mert nem tudták eldönteni hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy mi a fene legyen a moszkvai poszttal, és akkor mindig ilyen fél évente meghosszabbítottak. Úgyhogy, de én, én, én, én szinte szóval se előtte, se utána nem beszéltem egy csomó főnökkel ott, és nem is kirgazán hiányzott nekem. És ők se akartak beszélgetni veled? Valószínűleg ők se. El, elkönyveltek, hogy ott van, ö, nyilvánvaló volt, hogy ha visszajön, akkor akkor tök eze nem lesz vele semmi. Hát ez, volt már olyan rádióelnök, most nem akarom mondani, hogy ki, aki mondta, hogy Gabikám, addig maradsz ott, nem mondom, hogy hol, mert akkor kiderül, hogy ki az, ameddig akarsz, de ha hazajössz, akkor kirúgul. Hát Istenem, van ilyen. Az, ami bekövetkezett egyébként a tudósítói hálózattal az mennyire hasonló a, a, a régióban lévő országok közszolgálatához képest? Ö, a tendencia világszintű, tehát a, a tudósítók száma csökken, ö, de ami nálunk történt, az példátlan. Tehát az a fajta beszűkülés, ami Magyarországon volt, az, az elképesztő. Tehát, hogy Ez nincs egy irányú folyamat, vagy adott esetben ezzel lehet változtatni? Hát attól függ, mi az igény, ugye? Ha általában én, én úgy érzem, hogy Magyarországon ugye visszafordult vissza, a. a a lakosság külpolitikai tájékoztatása és az érdeklődés. Nagyon hely... érdekes, amit mondasz, mert ugye az elmúlt időben a külföldön voltunk, és sokat voltunk külföldön, azért gyakran hallgattuk a Kossuth Rádiót, és előszeretettel hallgattuk a koronavírussal kapcsolatos híreket, amelyeket különböző országokban lévő, vagy ott élő magyarok, vagy oda kiküldött magyarok, ezt én ma már nem tudom, nem tudom megállapítani, adtak, és azt lehetett megállapítani, hogy a kint lévő embereknek, a zömének ki van a négy kereke, tehát nem, e, nem propagátorok beszéltek, és az embernek halván lilagőze nem volt, hogy ezek az emberek egyébként hogyan kerültek oda, milyen módon találják meg őket, vajon ha migrációs kérdésről van szó, vagy migrációs helyzetről van szó, ugyanezeket szólítják-e meg, vagy másokat, nem tudom, hogy te erről tudsz-e bármit is. Hát én csak azokat a helyeket ismerem, ahol, ahol személyesen voltam. Nézd, nyilvánvalóan itt vannak, ma már a magyar sajtóban egzisztenciális eh, eh, korlátok vannak. Tehát ma már nem az van, hogy ezt vállalom, ezt nem vállalom, hanem azt kell eldönteni, hogy maradok a sajtóba, vagy nem maradok a sajtóba. És eh, nagyon sokan, eh, olyat is tudok, aki, aki sajtófőnökből már szerkesztőként főnökből tányért mosogatott egy ideig Londonban. Tehát sok minden előfordul. Én azt hiszem, hogy az a nagy baj, hogy, hogy most eltekintve, ugye Brüsszel az, az, az lényeg a magyar belpolitika, tehát ugye az Európai Unió ez, ez, ettől eltekintve nagyon beszűkült a világ. Tehát nem nagyon figyelnek oda, és, és nem csak a, a országokra, Ugye korábban, hát ugye ez is egy érdekes dolog. A rendszerváltás erő, de mondom, hát ez már nagyon régen volt. Tehát azért a, a hatózik nagy része és a rendszerváltás után élte le az élete nagyobb részét, gondolom én, ha csak nem matuzsálemek. És... A rendszerváltás előtt azért például minden úgynevezett szocialista ország, amelyek a szomszédos országok voltak, voltak tudósítók, és onnan voltak tudósítások, majdnem minden médiának. Tehát bármilyen furcsa, valamilyen képet biztos, hogy torsz, meg, meg, meg ideológia befolyásoló képet, de valamilyen képet kaptak az emberek ezekről az országról. Itt is volt egy nagy kivétel Románia, arról lehetőleg semmi ne jelenjen meg ez volt az alap kérdés. Amiről beszélsz az annyira alapos egyébként, illetve annak egy része, hogy pont arról beszélgettem szükebb társaságban, hogy miközben hihetetlen erővel nyomták a gyurcsányféle összödi beszédet, ami ugye talán 2006-ban volt. Az ides tova 15 évre van ide, és meg annyi 18, 20, 22, 23 éves ember, akkor 5, 6, 7, 8 éves volt, azt akkor nem érte meg, nem is értette. Mással foglalkozott, és az évek folyamán, mire rá kellett volna arra jönnie, hogy ott milyen borzasztó dolgok történtek, vagy nem borzasztó dolgok történtek, meg rész alá aláhúzandó, addigra ennek a, az a része, ami őt közvetlen elérhette volna, Tompul magyarul, hogy az a nyomás, ami e tekintetben van, és amit elvárnak, hogy ez a nyomás meghozza a hozzá fűzött reményeket. És most nem arról beszélek, hogy az egy társadalmi jelenségét tekintve pozitív dolog volt, vagy negatív dolog volt, mert így is úgy is lehet értékelni, de hogy van egy korosztály, akiknek a véleményére számítanak, és azt remélik, hogy ők ezt mélyen el fogják ítélni, miközben tőlük ez olyan távol van, mint Makó Jeruzsálemtől az életkorukból adódóan és Ez csak egy jelenség a sok közül. Beleértve, hogy az én lányom is, hogyha a világ dolgait illeti, akkor vagy elmegy oda, vagy ha nem megy el oda, akkor az internetről, Tájékozódik az, hogy az apja rádióműsorában hallgasson egy külpolitikai tudósítót. Téged lehet, hogy ismer ebből adódóan, de ilyen igénye egy tízes skálán egyese nincs, ez pedig régen egész másféleképpen volt. A világ is másféleképpen működött, és hogy ez, ezzel kapcsolatos szándék megmarad, hogy olyan érzelmekre és olyan emlékekre hagyományozódjanak, vagy hagyatkozzanak, amelyekkel kapcsolatban ők meg vannak győződve arról, vagy valaki meg van győződve arról, hogy az számára mit jelent, hát abban óriásit lehet tévedni. Ez igaz, de azért a propaganda hatását ne becsüljük le. Tehát a propaganda akkor is hat, Mondok egy példát, lehet, hogy nagyon távolinak tűnik, földrajzilag is, meg történelmileg is, meg korban is, de azért ezért érdekes. Van egy Sebastian Haffner nevezetű német, vagy volt egy nagyon jelentős német történész és újságíró, akinek ö, sikerült 39-ben, 39 tehát még a világháború kitörése előtt lelépnie a Németországból, és írt egy könyvet Németországról, amely olyan fontosnak találtatott, hogy a Churchill a minisztereivel, minden minisztereivel elolvastatta. És ebben a könyvben van egy nagyon érdekes idézet számomra, ami úgy szól valahogy, hogy az náci propagandát nem hitel senki, de hatott. Tehát ugye ez még a háború előtt volt, egy háborús propaganda az egész más, az egy egész más helyzet. Tehát néha, néha teljesen értelmetlen dolgoknak is van hatása, ezek úgy beszivárognak a tudatban. Például 2006-ról, hogy mit, mit tudunk, vagy mit hiszünk, vagy mit gondolunk, vagy mit érzünk, az, az egy ilyen diffúz dolog, de, de van egy ilyen, hogy, hogy igen, ugye, akkor ilyenkor beugrik az, hogy, hogy összödi beszéd, hazudtunk szemkilövés. Ez, most Akár igaz, akár nem. De az, hogy ez a lányomnál ez is az, így van-e, ez, hogy ez a lányomnál is így van-e, ezt meg kell tőle kérdezni. Ha most azt kérdeznéd, hogy így van-e vagy sem, akkor csak azt tudnám mondani, hogy nem tudom. Jó, de ha, ha valami Üvelem van, akkor erről így soha büdös életben nem beszélgetett, az, hogy én miről beszélgettem veled? Szegény lányom ugye egyfolytában mellettem volt, hogy pontosan tudhatja, hogy az apja milyen állapotban volt 2006-ban, tehát részemről ebből biztos, hogy nem maradt ki, de hogy utólag erről legyen szó közöttünk bármilyen okból, soha. Jó, én ezzel csak azt akarom mondani, hogy a hatás nem mindig direkt. Tehát amikor egy konkrét ügyről azt mondod, hogy na hát azért ez nem így van, de amikor állandóan a migráncsokról beszélnek, vagy állandóan, vagy vegyük a, a, a náci Németországot, állandóan a zsidókról beszélnek, akkor ez, ez, ez csinál egy ilyen érzelmi, értelmi als, altalajt. Amire aztán mindenfajta. Mert van igazságod, és az én műsorom semmilyen vonatkozásban semmire se reprezentatív, de az elmúlt időben nem egyszer olyan dolgok kapcsán nyilvánultam meg, amivel kapcsolatban én úgy gondoltam, hogy nekem kutya megnyilvánulni, még akkor is, hogyha adott esetben az érintette azt a közösséget, aminek tagja vagyok, és ugye általában az az irányelv, hogy azt nem szoktuk érinteni, de ha az ember azt gondolja, hogy neki ezzel kapcsolatban fontos mondandója van, és ezt nem tiltják meg neki, azt meg. Teszi. se annak nem volt semmilyen foganatja, se azt megelőzően, se azt követően egyetlen egy olyan témáról sem volt szó, amiről az ember én azt feltételezte volna, hogy kényes téma. Általában hétköznapi dolgokról esik szó, amit volt idő, hogy én kifogásoltam, aztán egyszerre csak rájöttem arra, hogy ezt se kifogásolni nem kell, se üdvözölni nem kell, arra, azt a szót üdvözölni, azt utálom, se bármit teendő ezzel kapcsolatban nincs, hogy az emberek egyébként miről beszélgetnek és mire nem, hogy, miről nem, hogyha nekem egyébként módon van erre figyelni, akkor egyszerűen hagynék el őket, hogy arról beszéljenek, amiről akarnak, és alkalommal úgyis befolyásolom őket, ha nem befolyásolom őket, és azt tapasztalom, hogy semmiről nem beszélnek, vagy magánéletről beszélnek, azt pedig az ember egyszerűen tapasztalja. Még egyszer mondom, nincs ebben semmilyen reprezentativitás, semmi olyasmit, mint nem lehet ebből állítani, hogy ebből az következik, hogy. Én csak azt érzékelem, hogy egy sor dolognak sokkal kevésbé van éle, mint amit azt egyébként a közéletben szereplők, legyen az média, vagy politikusok feltételeznek. Hát persze az emberek általában nem közéletet élnek. Erről, hanem van Erről van szó. Most elköszönök tőled, elnézést itt, a... ugye a Lengyelország nem lehet befejezve, mert már igen, ezt... telefonál, de az élet az így alakítja át a beszélgetéseket. Mondanám, hogy innen folytatjuk, de ez sohasem igaz, mert nem innen folytatjuk. Én pedig tartozom neked egy telefonnal, azt pedig még a közeli napok egyikén alapvetően úgy akarlak fölhívni, hogy olyan hangulatban legyek, amikor el tudom mondani azt, hogy mi történt. Rendben. csokom. hogy vagy? Jól. Tízesből? Nyolc. Inkább hét? Hát, ne de ne, ne, ez, ez a, ez a kicsit olyan voltál, mint füles. Nem, nem maradjunk a nyolcnak. Rendben van, én csak örülök, neki nem akarlak lebeszélni. Jó. Szia. Szia. Visszatérve a Márkizaival folytatott beszélgetésre, ami ugye behalatszott a mikrofonban, remélem, hogy ezáltal nem követtem el semmit de hiszen mondtam, hogy adás van, meg egyebek. Először érzékeltem. És látják, ehhez a kejfejancsi kellett, hogy tényleg egy ember, aki, aki másféleképpen viszonyul, tehát hogy, hogy ugye van egy társaság, és a, és a társaságban vannak szokások hogy ezek jó szokások, rossz szokások, nem mondok semmit, nekem nem dolgom minősíteni. Hányszor minősítettem? Most nem minősítem. És egyszer megjelenik benne egy új ember. Most nem kezdjük el beszélni, hogy ez milyen társaság, és az egy óriási kérdés, hogy az az ember, aki egyébként egy meghatározó figurának tűnik, Tartósan, átveretleg nem lehessen tudni. Most a Márki Zairól azt az feltételezik sokan, hogy tartósan fogja átalakítani az itthoni klímát. És az ő érkezése, e, beleértve, hogy ő ugye egyedül van, a társaságban meg sokkal többen vannak. Hogy a társaság hat-e rá, hogy ő hogy hat a társaságra? Nem, rosszul mondtam. A társaság hat rá, vagy ő hat a társaságra? Hogyan hat rá a társaság? Hogyan hat ő a társaságra? Mennyiben akarja a társaság a saját szabályait betartatni ezzel az új emberrel? Hogyan akarja az új ember az ő szokásait elfogadtatni ezzel a társasággal? Hogy vajon az, hogy valaki minden héten egyébként egy rádióműsorban van, az neki tűnik fel, hogy ez igazságtalanság mások megkeresésével szemben vagy neki jut eszébe vagy a társaságában lévőnek, hogy azt egyébként hogyan beszéli meg az érintettel, ezek, ezek hihetetlen izgalmas kérdések, és hosszú távú hatással vannak az ember viselkedésére, mert ilyenkor tud nagyon sok pozitív, és ilyenkor tud nagyon sok negatív élményt szerezni. Erről hosszan tudnék önökkel beszélgetni. De ezt mindenféleképpen akartam mondani, ma 9 óra 11 perckor. 061-700... 1242, felrakok egy zárószámot, és aztán önök eldöntik, hogy ezt a zárószámot úgy fogjuk végighallgatni, hogy önök telefonálnak, vagy úgy fogjuk végighallgatni, hogy nem telefonálnak. Még meg kéne találnom ezt a zárószámot, ehhez idő kell. Tehát a holnapi program változatlan. Fél nyolc, Hajnál Miklós, nyolc, Györgyev beredek, 822, füries balás, 9 óra már Kizai Péter. Aztán már Kizai Péterrel talán adásban tisztázzuk, hogy ezt követően hogyan lesz majd a kapcsolatfelvétel, hogyan, e, milyen sűrűséggel lehet vele beszélgetni. Én éppen, abból a, é, é, éppen azért nem mondanék le róla, hogy azt a folyamatot, amiről az előbb beszéltem, és amit korán sem gondoltam annyira fontosnak, mint ahogy most gondolom annak, Érzékeltetni lehessen. Én bírnám, hogyha ez a pali nem illeszkedne be pillanatok alatt abba a garnitúrában, ami van. Egyáltalán, hogy igen, ezt most lennél jobban, nem tudom elmondani. 061 712 42 Majd András, hallgass meg a cilipedést. Ez a zárószám, vagy nem a zárószám, ha telefonálnak. Ezt önök döntik el. 061-71242. az először Például azt hittem, hogy amit az előbb mondtam, az némi reakciót kivált önökből, de tévedtem. A beoltottak száma 5 millió 929 ezer 1 millió három, vették fel a harmadik oltást, összesen 1668 új fertőzöttet igazoltak, elhúnyt 30 beteg. Csak figyeljenek, hogy növekednek a számok. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem, ha márkizaj. Zaj... Zai. Márki nem fog, már pedig szerintem nem fog a szervezethez alkalmazkodni, akkor feltételezhető, hogy az ő karrierre megszűnik, de én szerintem fogva is a szervezet fog alkalmazkodni a márkizai Igen, csak Péter. azt jöttsem meg, hogy ebben az egy mondatban kétszer mondott önmagának ellen, tehát előbb megvárnám, hogy kialakítsa a véleményét, és aztán azt követően meghallgatnám, mert ezzel a mondattal így ebben a formában nagyon nehéz mit kezdeni. 45-en vannak lélegeztetőgépen. 0-1-712-42 másodszor. Itt számomra a márkizai személyisége sokkal kevésbé fontos, mint ahogy fontos az, hogy ami újdonságot képvisel, és abban se teszek különbséget pozitívum és negatívum között, hosszabb ideig tudjon hatni, mint ahogy egyébként egy nagyobb társaság ezt le tudja oltani. És magamból indultam ki. 061 700 Senki többet? Sajnálom. A lehetőség adva volt. Önök döntenek, hogy ezzel akarnak-e élni, vagy sem. Ennél nagyobb mértékben nem fogom Önöket rábeszélni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Abban az esetben, hogyha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap Csütörtökön találkozunk. A programot ismerik, fél nyolc, Hajnal Miklós nyolc, György Evics, Benedek, fél kilenc Balázs. Majd kilenc órától már Kizai Péter. Pénteken Filipov Gábor, Navras István és Horváth Csaba. A Filippov elfoglaltsággal múlik, hogy 23-án elmegyünk-e a békemenetre, vagy sem. Egyedül nem szeretnék elmenni. A múltkori békemeneten is együtt voltunk, hogy ha együtt elmegyünk, akkor elmegyünk, ha nem, akkor valami mással fog foglalkozni. A péntekestem ugye felszabadult, mert úgy tűnik, hogy a demokratikus koalíció ünnepségére csak azért, hogy meghallgassak egy beszédet, nem megyek el, szívesen beszélgettem volna ott emberekkel. És aztán legközelebb hétfőn találkozunk, Uh, ugye az egy olyan hét, ami végigmegy, a következő hét pedig egy csonka hét, mert kedden kezdődik, mert hétfőn munkaszüneti napom. Hát ennél sokkal többet nem beszélhettem annak érdekében, hogyha egyébként önök akartak volna még beszélgetni velem, akkor időhöz jussanak. Távolétemben döröpont, kisdékísérpont, kukac gmail.com Az ég áldja magukat!